أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءنا آل فرعون النظر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر اکفارکم خیر من اولائکم املکم برئات فی الزبر مخک ابتداء کی اللہ جل جلالہ ہو دمک اند مشرکان سر کی چیز ذکر کڑ و و گئی تے وربصی دی عبادت د پارس واقعیات ذکر کې دل باغی کې دا اخری واقعیات دا د مصر والا د کتیان او د پیرغونیان ندیتم موسی علیه الصلاۃ والسلام راغل او د دی واقعیات تفصیلی تیر شوی سورۃ القصص کې خصوصا تفصیلی تور تو دی واقعیات تیر شوی او تقریبا 120 ذیونه کې په قران کې د دی ذکر راغل رې چه تا او چه تا تبسیلا ایک سو بیس زیونو که دا واکیا آغا قرآن که راغلی ده نزل الله اللہ اجمالا ذکر که وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ وَتَاکِيك سر راغلی و آل دا فِرْعَوْن تا یعنی کبتیانو تا بداغا مصر کې النظر و نظر دری معنی مازه بزیکری ندل تم هغه ندر دره مانی. ندر مانا اویاد پیغمبران. آویاد جمعن مراد دو پیغمبران دیو خصوصا چه موسیٰ علیه السلام او حرون علیه السلام دی. آویاد ندر معنا دا اللہ اختلا پرمائی ندر ندر مزدر انذار زمون گئی نو زمونږ د ول راغلی پهجهبه د موسا او د هرروو علیه السلام وسسلام اویان نګور جمعه دا نه مراد امور منذره هغه خبرې چې باغې سره کوونې رولی شي او خبرې د راغلی و چې هغه د الله د متعلق متاللقې د قیمت متعلق کوې د داخلت مطالک کوې نوواټول نګور ته راغلی و چې پهکې سره انسان لالا جل جلال هو نیرول شچ د الله اطاعت کور نه دادا عذاب بدر بندراشی الله فرمایو لقد جاء الفراعون النذر تحقیق ضرور غلی کیو تیا نوتہ ان نذرو پیغمبران یا ان نذرو يرون کی خبر یا ان نذرو الہو زمان گا غیرول تقویف ور کولا الله فرمای کذبوا بیااتنا دی نزبت دروه که زمانگا غدلالو ته یا زمانگا معجزاتو تا یا زمانگا آیتونو د تورات ته نو دولو مانی مپسیری نو کلی دی نو کده آیت نموراد مجزات چی لکه بازو مپسیری نمجزات اگر نه مجزات د موسی علیہ السلام چه غای اکسو تین تیزنم صورت یا نام کې تیر شي ودي چې فارسل نه आले توفان توفان په مراغلېو باران دارنګ جراد مول خان راغليو دارنګ کومل سپګې دارنګ د فاتح چنده خان بو هرڅ کې ابو کې سالن کې ار یوشه کې چنده خان دارنګ دم وینه دارنګ نور د موسی علی صلوات و سلام ا همساز شواهد کوو موسا علیہ السلام غلاس شو نو نه معجزات هغه ټول ته دي نسبت د درو کله موسا علیہ السلام دای د موسا علیہ السلام جادوي صاحب کلو چې دا جادوګر دي د دیو جادوګران مقابله د تیار الله پرمای کذب بیااتینا نسبت دروږي کومه معجزات ټول تا فاخذناهم الله ایمن کنی سلا غیر اخذ عزیز مقتدر پانیسل ده غالب ذات سرا او پانیسل ده قدرت وال ذات سرا الله جل جلاله نسل بیا د سید الله نسل دا سری چې باغې باندې بیا سو غالب نشيرات ل عزيز نسل او اقتدار وال قدرت وال نسل د مقتدر ذات نسل هغه بیا داسې هيسلي چې هغه اسوک اس عاجزه کوله نشي دکه مختدر او قدرت وال نیسل د دې مقابله کې عجیز راځینو الله سو کاجیزه کول نیشي دا زار عزيز غلبی ته وي کی مغلوب کینو الله تعالی به چا مغلوب کول نیشي الله وي مونږاوني څو څنګه ځانته سوی په مصر دزمکه کې او بیا ابو سر الله جل جلاله اټول قوم تبا او برباد ته په زمندر کې غرق دې واقعيات ونرست الله جل جلاله بیا بجې با باندې راڼا چي بیا یو خبر ورکیو دی کفار د مکی دا چې تاسو وګورئ تاسو آیا دا غین په طاقت کې یا په زیاد کې یا په مال کې یا په بلشي کې تاسو دا غین څخه به ترونه هغه ستاسو نه ارسته کې وو چې کله د الله جل جلاله او کفر او کله الله تباک څوک یې ابو کې غر کلو څوک یې په هوا سره غر کلو نتاڅو سي اکو خیر من اولایکم الله پر مهال مکه استاد له کفار دغې نه به تر دي طاقت او قوت والا دغې نه خدي اغه مهالک لطاس مینه د اغې نه هوتا زنه اغه ګوتا سي طاقت من من والا چې اغې بتوکل چې من نشته من د قوه زمون نه په طاقت کې څوک نو جام نشته ام لكم براتن في یاستاز استازو د پاراسیلیکل سیستم پاغا پخوانو کتابونو کې کتابونو منزلاو کې تاسو زره برات نامه سیستم سیلیکل لالا دی طرف ششتا چې په زبرو کې مقدس کتابونو کې راغلي چې تاسو ته الله جل جلاله نو سنوي او تاسو به امن کې نه ده هم د زره نشته الله حقیقت بیانې الله پرمایي आम्ही یقولو نه موږ ټوله جمی او منتصری دی به خبره کوله بغیرت امی بل <سؤال> ایقولون الله پرمای دی دا خبره کئ چې نحن جميع منتصر مغی جماعت یو ټولګی یو منتصر مم من یرید نا بیسوین چې زوګم زمنګ دا شر اراده کئ نو موږ بدغاین انتقاملو مضبوط خلق یو موږ طاقتور خلق خلق یو ټولګی الله دی دا خبره کئ الله پرمای سیو زمل جم دوبر یولون الدبر زرد چې شکست به ور شي غدل و ده کفار ده مکیه تاو دی بشاگانه وارد ای ده ده خبره ده ده صورت مکی ده قبرم د تاو دیت سر که او پر امیدی که منگویلی ده صورت سشه ده مکی صورت ده ده د ده نویل اسلام ده شکل کمر والا موجیزیم زی کرده او صورت به هر حل مکی صورت ده نو ده په اغا خبره ده چکه مسلمانان په مکه کې یوېره به هر وخت تیار کی او د یره د لاره صاحب شیته او د یره د لاره مدینه دا یعنی خو په د کافرانو ځن امن کې ګولو اجازه یې نه هجرت کولو هغه ټیم دا قران دا که ورکړه خبره بیان کړه چې دیب الله جل جلال او د سې کوي چې دیب شکسته او دیب شاک پچا اڑ ترتی مسلمانانو ته وشاګا نه اړ یو تښتبه د دې وجه حضرت عمر رحم الله چې کلا د بدر رشوه نبی اسلام ته آیات مخ کې نازل شوه نو فاتو لګی دا چې هغه دادی چې هغه دا ته په شابه باندې و تختی الله تعالی د قران یو معجزه د مخ کې بیان کړو ډیر مخ کې دی او دینه مراد د بدر پرسبه نبی ادي شګه نه واړو او یا ته شو او او یا ته نه کې ديان الله پرمای صحیح زمل جم زرد چې شکست باور کړی شیدا هغه جمع اته دا هغه ميد کوک پارو ته دي کافرانو ته بدغه يو او بدغه بدر کې ويولون الدبر ادي بولی الدبر ال ادبار للمؤمنين المسلمانو ته بشاكيو پتيخت به تخدي بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر الله پرمحي بلک الساعه چې د قیامت چې دی یعنی د قیامت عذاب چې دی قیامت چې موعدهم دان نیټه د دا عذاب د دوی د وسعت او ادها و امر او الله پرمای قیامت چه د ادها اډیر یو لوی حادثه د عالم بلیتن ډیر یولوی لوی حادثه و امر او ډیر انتہی تر عذاب ولده د دنیا د عذاب دا, دا خو الله پرمای دلته د دنیا کې عذاب شو او بل نیټه روانه د چا عذاب د قیامت او اگر ډیر انتهایی لوی حادثه او ډیر لوی مصیبت او ډیر لوی ناکار عذاب دي د عذاب د دنیا نو څه مطلب چې بیا خو مرګ نه رسې توبه منې قبلېږي چې د قیامت عذاب راشینو معنا ده شوا چې د اګې نمخ مخ کې توبه وواز چې هغه د عذاب ته چې هغه بده یی انسان پزړه باندې دغه خیال هم نې درځوي د بدر د عذاب خدا او جزب استا زو عذاب وسکو مسلمانان واپس شو خبره ختمه شو خو ادا عذاب نه دي څنګه چې سړی تری شو وکړي بیا د پېمه تاویره تاویره تروا له لغني نظرینه یا تری شو وکړي خبر ده تا لګنه دنیا د عذاب نه ډیر سخت ده دغه ذایقه دغه عذاریرا سخواله دغه شدت هغه بیا ختمیدون کې نه دي ان المجرمین فی الظلال و سحر الله تلا پرمائی ان المجرمین یکیناً مجرمان چی چې چی شرکی کل دی فی ضلال اندی پا گمراهی کدی دا حق نه لري و سعرین سعر دو مانا رازی یو زلدی صورت کې دو زیرات غلی دی مخکتیر شنبیل صلی اللہ علیہ وسلم بارکی دی بچی خبر کولا سعر نسعر التا پا مانا دا لیونتوب جنون او دلته که سور پا د دا اور دی و او پور د جهنم کې وي یا سور ان عذاب کې وي د جهنم کې یا سور لوانتوب کې وي لواني به چې د آخرت عذاب چوس کی او یا د چې ان المجرمین فی الظلال والسور یکینه دی په دنیا کې د ضلال ته گمراهی کړي د حق نه لري دی وسور نه په آخرت کې به پس کی پور د جهنم کې یومه به د عرض باندې یو صابونه په نار دی بر اخکلی شی پور که اللہ دی پنا را کی یو سبون پننار دی بر اخکلی پور که علا اجوه ام پا مخون اخبلو بانده دا مخونو بیلان دکڑی او پرشتی بیرکاگی آو دی تا بولی کی که زورا نبور کولی شی دو کو مس سقر دو کو اسکه مس سقر دا سقر لگیدل مس لگیدو تاوی یعنی دا آئی دا عذاب لگیدل دا آگه درد داغه زائقه و تکلیب اغا اوسکه سقر سقر تابقه ده جهانم ده جهانم تینا مراد ده یعنی دا جهانم اور داغه لگیدل اغا اوسکه تو ده دی بیس وزول ده پارا جهانم نک پیو پراتی ده جهانم اغور اغا اوسکه ولا قد جاءت اكي زراقه له والا فرعون ال فرعون تجكتبيان دي انظروا في غبران يا انظروا ولا فرمين زارو یراول ینی یراول زمونگا کذبو بی آیاتنا نسبت دروه کو دلائل زمونتا کله اټولتا فخذناهم الله من سلذ اخزا عزیز مقتدرن اخزا عزیز پنیسلو د زورا ور مقتدرن کو قدرت وال سرا پنیسلو د زورا او قدرت وال اګو کفارو کومه کفار ستاسو خل مکه خیر ډیر به تر دین ولای کوم د دک کفارو چې کوم نوح السلام د لوط عليه السلام اجیان او سموديان املکم <سؤال> ما استرست اوس د پارا برات فی لبر سر برات نامه او سٹامپس زبره په کتابه منزله او کې امی یقولون بلک دیدا خبره کین نحنو جميع نحنو جميع مونږ یو ټولګه یو منتصرون انتقام اخستن کیو سیه زمل جم الله تعالی پرمایزه د چشیکس باور کړی شیدې ټولګی ته انی کفار او دمکه تا و یو الون الدبر عذی بوالی شاکانی پتی کمه مینانوتا ول الساعه تو ماو اد هم بلکې قیامت چې دې نه تد عذاب د دو دوی دو دا وساعت او یکه وساعت قیامت چې دې اده ها یولیا دې رو ډیر ثرو دې عذاب ډیر نه کرے دا عذاب د دنیا نه ان المجرمين يكن المجرمان مشركان في الضلال فغمراء قد وسورن وور كي ويومها اورز باندي و صابون اجدي براخل شي في النار اور كي علا وجم مخنخلو باندي او تبويلي كي ذوقو سك سك او سكه سقر لگی دل جهنم اغذرد جهنم الحمد لله رب العالمين ولاكوت المتطهر صلاه والسلام د یو اړتیا اهدنا واهد بنا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم زيننا بزینه مخدوم الحمد علت تیم افس 30 افس څنګه